Beste behin ere, indare represiboek hainbat gazteren ametsak zapustu azmoz, gaztetxerik gabe utxi nahi izan dute alde zarra. Ametsen abia puntu, kordeleku berriz bizire karritako etxea utxi nahi izan dute. Baina zinez esan dezakegu ez dutela sekula lortuko. Ausoak, ausoaren eraiki eta sortutako proiekturik ezin izango baitute zapustu. Urratzen doz ornituko dugu bidea eta gurea dena berreskuratuko dugu. Kulea gurea baita esan gabe doa kontrol soziala itogarria izan dela asken illabeteotan eta horren adierazle dira auzoan ditugun kamerak eta areagotu besterik egin ez den presentzia poliziala. Honein guztiaren ondorio zuzen bezala desalojoa eta burutu diren identifikazio, hipoi eta irainak. Esan beharra dago auzokideak gazteak sortutako alternativarekin badatozela. Beti ere haien iritzia kontuan izanik eta naiaago dutela gaztek proiektu bat bertan garatzea. Eraikina utik egoera eta etorki suinnerako gabe egotea baino. Gazteazamblada kaierazi nahi du hama aldiz jabearekin negoziatzen saiatu arren honek ez duela egurekin hitz egiteko asmorik izan. Jabeak kainima trekin mailu erabili ditu gaztetxearen desalojoa gauzatzeko. Azkenengo desalojoa izan da oneera dierazle. Gaztetzea okupatu aurretik bertan zegoen eraili aurkako prozesu juridikoaz baliatu da gaztea zanbladan bertatik kanporatzeko. Hone guztiak ala ere, auldu baina indartu egingo gaitu. Ezgara kikilduko, eta erantzuna tamainakoa izango da. Gure helburuak errealitate bihurtu arte ezgara geldituko. Hauzo bat, gaztetxe bat. Artara ondorengo egunetan burutuko diren mobilizazio ezberdinetan parte atzera gombidatzen zaituztegu. Larumbat honetan, Ila Kamalau saspietan plaza circularetik manifestazioa burutuko da. Gurea da garaipena, saspikatu bizidik.